Biografii, memorii Biografia unei capodopere Mizantropul. Scenariu de Ioana Prodan și Constantin Paraschivescu 4 iunie 1666 Pentru prima oară este reprezentată pe scena teatrului parizian Palais Royal De către trupa regelui Comedia Misanthropul Era a 16-a piesă a lui Jean-Baptiste Poclin Molière Aflat la vârsta maturității fizice și artistice Data merită a fi reținută Căci orice biografie începe cu ziua, luna și anul nașterii. Viața zbuciumată, istoria nu fără contradicții a capodoperei molierești, a început într-adevăr odată cu acea primă reprezentație. Ni s-a transmis aprecierea premierei ca fiind un succes de stimă și mai puțin de public. Poporul Parisului vrea mai mult să râdă decât să admire. Conchide, unul din primii biografi, ai lui Molier Totuși Parisul întreg vorbește de noua lucrare a domnului Poclin Lui Rasin, fiul mare lui dramaturg Își amintește de o întâmplare petrecută în casa tatălui său A doua zi după prima reprezentație a mizantropului Un cunoscut al tatălui meu, crezând că îi va face plăcere A venit să-i anunțe noutatea Mizantropul a căzut Nimic nu poate fi mai rece Credeți-mă, eram acolo Răspunsul lui Rasin a venit prompt. Erați acolo și eu nu eram. Totuși nu voi crede nimic din ce mi-ați spus, căci e imposibil ca Molier să fi făcut o piesă proastă. Mergeți din nou și examinați-o mai atent. Lăsând deoparte anecdota care îl onorează pe Rasin, mizantropul a fost impus în primul rând de admirația cunoscătorilor. Nicola Boileau, teoreticianul poeticei clasice, vorbește din acel moment despre Molière doar ca autor al mizantropului. Contemporanii susțin într-un glas apărarea mizantropului. Molière n-a mai scris nimic de asemenea ținută. Este o capodoperă inimitabilă. Caracterul lui sesti e unul din cele mai strălucitoare care pot fi produse pe o scenă. Cum a ajuns Molière la ideea mizantropului? În ce mod i-a fost sugerată de spectacolul societății pe care o contempla? Ne aflăm în Parisul anilor 1660, în salonul unor provinciale recent instalate în capitala Franței. Doamnelor, ce ziceți despre Parisul nostru? Vai, ce am putea spune... Ar trebui să fim antipodul înțelepciunii Spre anumăr turistic. că Parisul Este marea salba minunilor Centru bunului gust al vorbelor De duh și al curteniei Primiți mulți oaspeți? Care dintre oamenii de duc Se numără printre oaspeții dumneavoastră? Vai, nu suntem încă cunoscute Dar ne aflăm pe cale de a ajunge Căci o prietenă bună Ne-a făgăduit că va aduce la noi Pe toți domnii din culegerea De versuri alese Și alții încă despre care ni s-a vorbit ca despre niște arbitrii suveranei lucrurilor frumoase Trebuie să-i cunoști pe toți acești domni Dacă vrei să intri în lumea bună Ei sunt cei care îți creează faima în Paris Și știți bine că sunt între ei unii care Numai prin faptul că vin să te vadă Răspândesc zvonul că ești o femeie învățată Chiar din ar fi decât atâta și... ascultăm poemul în voie, fără grabă Să-l cântărim atente, silabă cu silabă oh, Ard de nerăbdare! Nu pot să aștept mai mult? O vrajă mă cuprinde când stau și vă ascult. O simt ca pe dulceață și... Și nu-i cunosc perechea Sunt sunete de harfă care mi-a lint urechea Stânjim de așteptare, ne stingem de Ha, ah, Gărăbiții mă. Mă. Mai iute încântarea să ne o dați Dacă vorbim într un alt facem să ezite. Oh. So... Să păstrăm oh, Lăsați-l să recite mm. Sonet către prințesa Urania cu privire la febra de care suferă E o imprudență ce mă înciudă Când văd că dați-mă rinimos Una de post așa frumos Dușmanii voastre cea mai crudă Frumos e început Și versul e abil El singur are darul de a rima subtil De ea auzi să nu se audă să o din forul vostru jos, unde ingrata în chip falos, viața vă preface -ntrudă. Ah, Mai încet și dați-mi răgazul să respir. Să-mi dați un timp ca versurile, nevoie să le admirați. Simți în aceste versuri ce în suflet îți coboară, un nu știu cum, ce face, tot cum, patul să-ți fiară Cum, rangul dânsa ți l înfrânge și atacând un nobil sânge, vă chinuie zi și noapte? De... Dar luați la cu voi, nu pregetați Porniți la fapte și singur o necați apoi Nu, nu mai pot Ah, mă-mbată Eu de plăcere mor De dulci cu prinsa mă simt de parcă zbor În versul dumneavoastră e un farmec pas cu pas Te plimbi prin el și parcă auzi al vrăjii glas Pășești pe o aleie cu zeci de apoteoze Sunt de rumori mici pe care sunt presărate roze Sonetul de ce vă pare de nimeni, de nedescris <laughs> Și nimeni niciodată așa ceva n-a scris Domnul Balo, ce spune... Problema e delicată, desigur, în zestrarea să se ceară Dar sugeram de una cuiva și nu vi-l spui, văzând că face versul, mă rog, în felul lui, că omul trebuie să pe el să fie, că simte mâncărimea și îmi Că trebuie pus hățul pornirii fără lac, dar da, Poezie, un oarecare flac Că dornic fiind, poate de un succes vremelnic devine un personaj, desigur, doel Scriu prost <laughs> Printre aceștia mă socotiți pe mine Nu, n-am gândit aceasta Dar îi spuneam, în fine Ce te silește, oare poet, să te visezi? Ce diavol te împinge să publici cerimezi? Nu poți ierta o carte stupidă să de Decât când autorul de foame stă să piară Să nu cazi în cumplitul păcat de dori, De versul tău scutește pe viețe cititori Și să nu riștea pierde prin soiul ăsta de glume Tot ce a creat la curte cinstitul tău renume De dragul unui jalnic și lacomeditor Tu să devii ridicol în fața tuturor. E foarte bun sonetul! Mă să o spun! te aveți motive să credeți că e bun, dar am și eu motive și și ce ați zice în fața lor voastre nu-i cazul să Sunt mulțumit că alții găsesc că îi pe plac. Desigur, știu să minte, dar eu nu pot să fac. fac. Găsiți că mintea voastră deține tot secretul. Poate aș avea mai multă de a-și sonetul. de -a apreciere mă pot lipsi oricând. Va trebui să o faceți îmi pare vrând nevrând. Aș vrea să văd cum oare v-ați descurca în problemă, dar fi să scrieți versuri și tot pe aceeași temă. Mă tem că din Păcate ceva mai bun n-aș da Dar m-aș cu grijă să le arăt cuiva Vă exprimați cam tare Și încrederea în sine Vă place tămâiera? Nu o veți găsi la mine? Micuțe domn Desigur mă cam luați de sus O oh, mare domn n crede Am spus ce am de spus oh. La rândul său Molière a spus și el ce avea de spus. Fără menajamente, fără temeri, asumându-și, într-o epocă în care domneau absolutismul și regulile clasice, toate riscurile politice și estetice pe care comediile sale le implicau. Apariția mizantropului coincide cu încheierea unui proces început încă din primii ani ai secolului al XVII-lea. Secolul precedent fusese un secol de războaie religioase, și de moravuri brutale care făcuseră imposibilă viața de societate. Heric iv restabilește pacea. Începe domnia saloanelor care se mulțesc rapid după celebrul hotel de Rambouillet. Misiunea lor, rafinarea manierelor și a limbajului. Ajunsă la deplina ei înflorire, viața de societate nu putea să nu se impună pictorului de moravuri care era Molière. Ce însemna, de fapt, viața de societate, care erau condițiile și exigențele ei, Molière ne arată în mai toate piesele sale. În cadrul prețios al elegantelor saloane, natura umană se falsifică, adevărul este adesea ocolit, domină cu asprime regulile bunului simț. Se întâlnesc la aceste reuniuni mondene, Nobili ridicol prin pretențiile lor de superioritate, adesea scăpătați și siliți la compromisuri Burghezi ce se visează gentilomi și încearcă să-și depășească condiția socială Prin însușirea manierelor alese sau prin contracte matrimoniale femei savante prețioase Printre ei sunt tutori și părinți ce siluesc voința naivelor copile. În Încă pe retrase cupluri de îndrăgostiți care se tachinează pentru că se iubesc Iar pe la uși, indiscreți, dar plini de haz, servitori steți și cameriste impertinente Dacă le adăugăm un avar, un ipocrit, un don Juan, Am cuprins întreaga societate după modelele căreia Molier și-a construit personajele teatrului său Față în față cu această lume Stă un personaj pe cât de original, pe atât de surprinzător în creația lui Molière. Este vorba de mizantropul Alcest, care în numele unei morale a absolutului critică moravurile epocii sale, urând nu umanitatea, ci defectele oamenilor. Cine este Alcest? Prin infinite trăsături atent observate, el reconstituie un tip și nu un portret. La curtea regelui, în prețioasele saloane burgheze În casele pe care le frecventa Autorul mizantropului a cules un bogat material uman Mai mulți s-au recunoscut prin ceva în personajul al Dar niciunul n-a putut afirma cu certitudine că el este Rar și celebru spirit Moliere a avut de înfruntat dușmani și prejudecăți Intrigi și interdicții Culminând în 1664 Cu acea cabală a bigoților Dezlănțuită de reprezentarea piesei Tartuf Dacă adăugăm și suferințele provocate De nestatornicia foarte tinere sale soții Armand Bejar Vom înțelege starea de spirit În care Molière și-a zamislit opera Alsest, dezgustat de lume și de vicii Nu este străin de dezbaterile poetului Am spus ce aveam de spus L-am văzut și eu pe poetul acela Domnilor seară la reprezentație cu scaramuș Pus dat în fața curții Scaramuș mm -hmm. Ce pierdere de vreme e bine, Ce credeți că a întrebat regele la plecare pe prințul Condé Care îl însoțea Aș vrea să știu, i să adresăm monarhu De ce persoanele care se scandalizează Așa de tare de comedia lui Molier Nu zic nimic de acest scaramuș Interesant de știut ce a putut răspunde prințul La această înțeleaptă întrebare o vorbă și mai înțeleaptă Mă ascult, Spocleon? Te ascult, prietene Motivul este, răspunse calm prințul Că piesa Scaramuș pune în joc cerul și religia De care puțin le pasă acestor domni Dar Molier îi pune pe scenă chiar pe ei Asta nu-i o pot ierta Măreți! Să reținem aceste cuvinte Pentru că în ele și în bunăvoința regelui față de arta ta, Întrebăd dobândirea dreptului de reprezentare pentru Tartuif, nu peste multă vreme. Eu nu l întrebăd, sau în orice caz nu întreb decât peste multă vreme. Prea multe cabale, prea mulți înămiți. Nu e zi să nu ați mută în public zeloși, guralivi, ce mă ocăresc cu evlavie și îmi doresc focul iadului din creștinească milă. Fii, și nu au trecut de la reprezentație decât opt zile. În contra unigeniu, dușmanul întunecat, cabale înveșunate, urăzește necetat. Urzește și mi se pare că asta e a treia și cea mai odioasă. Dacă chemarea comediei este de a îndrepta vicile omenești, nu văd prin ce rațiune ar fi între ele unul privilegiat. Cele mai bune săgeți ale unei moralizări Posace sunt adesea Mai puțin puternici decât acele ale satirii Și nimic nu pocăiește mai bine Pe cei mai mulți dintre oameni ca oglinda Beteșugurilor lor Cred și eu, e o mare lovitură dată viciilor Când le expui râsului Obștii Da, Ușor îndure omul mustrările, dar nu rabdă nici de cum bat jocura Acceptă să fie rău, dar nu vrea Să fie ridicol Atunci ori trebuie să apropi comedia Tartuf Ori să o sândești în genere orice fel de comedie Oricum mustrările se mai ușor pe când bat Jocura. Hmm. Sinceritatea în viață stârnește supărare, Ba uneori e bine să nu trânbițez tot ce ai pe suflet. Furtea și orașul m-au jignit. Ce folos de o întrebare înțeleaptă a regelui? Tartuf, tot nu se joacă. Mă indispun de moarte când văd ce fel de oameni se strâng în jurul meu: Lașă lingușire, trădare, interese mărunte și crudă nedreptate. Simt că răbdarea mea pe sfârșit, te turbez, nu doresc decât să o rup odată cu neamul ăsta omenez. No, înțeleg, dar va trebui să găsești tăria să treci peste momentele acestea sombre. Să nu te mărescă moravurile vremii. Oh. Nu, Domnește e adevărat Și ar fi bine ca oamenii să-și schimbe firea cât de cât Dar păcatele astea ne fac să înțelegem Cum să pășim prin viață Cum să-i găsim virtuți un rost înalt, sublim Să fim mai îngăduitori oh, Da, da mai blânzi uh -huh. Oricât te-ai zbate Nu vei schimba acest pământ Înzadar zadar sfatul Nimic nu mă va face să mă bat din drum În secolul acesta domnește josnicia, prietenii Amar și hulă Alături de acești tartufi ipocriți Trăiești ca printre lupi nu mulțumesc, n-am să mă las corupt mă da, Strig, firea omenească e impură și nedreaptă Și veșnic că se i port o nempăcată ură Stai! Stai! Poate n-ar fi trebuit să-i spunem întâmplarea cu regile ba, nu, e bine că-i spus-o Altceva n-ar trebui să-i spunem Dar tare mi că a observat-o singură în destul Știi, aseară, în salonul acel al prețioaselor A venit vorba și de armăt. Sonetul, dragul meu A fost mai simplu Să-l dezvălui în adevărat lui lume, Dar pe cocheta lui, soție Cum să spun Ce vorbe ar fi trebuit să-mi născocesc Nu să... știu, mă întreb Cel mai îndeamnă să fie îndrăgostit Iar eu mă întreb de ce Poetul adesea nici nu știe Că după el În tocmai Eroii și descrie 666 În saloanele doamnei Ninon de Lanclot Molière citește împreună cu Soția sa Armand Noua piesă în versuri Mizantropul. O mică pauză după lectura actului întâi și Armand <laughs> data! Oh, domnilor, mă cheamă soțul Dar plăcerea de vă știi alături îmi dă inspirația și verba Pentru susținerea acestei soprelecturi Ascultați, ascultați și luați aminte Armand Sunt gata, doamnă, putem începe atunci doi? Ce ochi, ce dulce grație E îndreptățită curiozitatea noastră Acest alt sest nu seamănă cu nimeni și totuși E capricios, e neașteptat De ce nu trebuie să se neapărat cu cineva? mie e foarte clar Din scena sonetului am priceput cât se poate de bine Că în spatele lui Al -Sest Stă spiritul bunului nostru prieten boală. Da, da, da, e cu putință L-am auzit și eu, ironizând în câteva rânduri, versurile fără noi male, unui poetaș da, E cu putință, dar da, nu e într totul dovedit Chiar și dumneata ai spus că al să este capricios Actul care începe nu va putea dovedi mai strălucit nu? Actul 2, hai, pocle Ce zâmbet, mm -hmm. ce diferență de vârstă De ce fi acceptatoare să se căsătorească cu el? S -s -s. Vreți, doamnă, să fiu sincer? Aflați, deci, că mă plâng Purtarea voastră, doamnă, mă supără adânc. Atâta amară fier în inima îmi se adună, Încât prea multă vreme nu vom mai fi împreună. Cum? Dacă aș vorbi al minte, mă tem că v-aș minți. Târziu sau mai devreme ne-am despărțit într-o zi. De-a spune din potrivă, 8.000 de jurământ Ar fi un joc de goale și searbe de cuvinte E o aluzie oare? Staci ce-ți vine în minte? Deci asta va a fost ținta M-ați însoțit cumva până la mine acasă Doar pentru a mă certa Nu, nu vă cert Dar doamnă, purtare ciudată. Stănește dulci iluzii prea mult deodată. În jurul nostru, doamnă, prea mulți bărbați vă plac Cu toată curtea asta E greu să mă împac Roiesc adoratorii în jurul meu Și dacă pot eu să-mi cu Oare bărbații să mă placă oh. Încearcă oh. să mă vadă Eu cum să-i țin în hăț Să-i dau cumva afară, punând mâna pe băț Eu o aluzie, uite Se arată indignată E o întâmplare, ce te-a uimit pe tine? Nu, doamnă, nu cu bățul din drum îi veți abate Ci cu purtări mai calme, mai reci, mai măsurate Da, farmecele voastre știu că atrag pe loc dar mai ales se cheamă subtilul vostru joc, Iar jocul acesta dulce care-și întinde mreaja de l inim tot ce -a făcut avraja. Nădejdea însorită pe care o stârniți Mai îndrăzneți îi face pe toți acești iubiți. Îngăduința voastră de a fi mai moderată Pe toți suspiratorii i de-îndată. Dar vreau măcar să-mi spuneți prin ce destin ciudat Clitandru are șansa de a fi cel preferat. Pe ce virtuți mărețe și merite sublime se sprijină favoarea în altei voastre stime? Pe unghia cea lungă la degetul lui mic, prin dânsa stima voastră să încerc să-mi explic? Sau știți atât de bine și adânc să vă se ducă pe voi și lumea bună cu blonda lui perucă? Peruca mea e blondă. Ce-a spus cu versul ăsta? Sau poate că vă place cum e înzor zorzonat. Va a pe semne cu tivui dantelat? Cu mânecile crețe, spumoase și bufante va cu cucerit acest ridicol fante? Nu am mânecile crețe, e o întâmplare, deci... Cu felul lui de-a râde în ton pițigăiat, știu să vedeți cu ea-l lăcat. Ba nu, nu e o întâmplare. Improvizează dânsa sau ce? Tu vezi mai bine? În bănuiala voastră e de nedreptate. Să fiu așa, mă îndeamnă motive întemeiate. Mi-a spus că o să-mi acorde tot sprijinul în proces și mulți lui prieteni la fel, bineînțeles. Să pierdeți, scumpă doamnă, procesul ar fi mai bine și nu cruțați rivalul ce m-a jignit pe mine. Gelos pe toată lumea sunteți cum înțeleg. Păi dacă îmi preajma voastră stă universul întreg. Domnule Molier, cu versul acesta l-ați introdus pe tristul erou în universalitate Asta vreau să spun și eu De fapt, nu numai cu versul, ci și cu întreaga gradație a tirarei, Crescendo acela de indignare și ironie, La treză a crețe, creze, a zorzoanelor și a perucii blonde Dacă nu mă înșel Dar parcă spuneai că în spatele lui Alcest Stă spirituale și final domnului Boalu? Și n-am avut dreptate Nu știu pe domnul Boalu să fie avut vreodată motive Să se arate atât de mâhnit De infidelitatea unei femei Aici Așa prietenul nostru este un mare adevăr, domnul Boalo pe care îl cunosc foarte clipă, bine. Ok, Armand, nu cite mai departe, nu vă înțeleg, domnilor și domnilor, de ce neapărat nevoie să vedem un model în personaj, când mai degrabă și mai îndreptățită să vedem în el o sumă de motive. Și dacă putem să-l vedem astfel și să-l înțelegem ca pe o transfigurare a ceea ce întâlnim mai des, ca... Aspirație virtuoasă, filozofică, morală, intimă, dacă vreți. Mai e necesar să-l numim și să-i căutăm corespondențe? Mm -hmm. Improvizează, dar scrie de parcă s-ar petrece toate aivea, acum. Mm, ciudată artă. Mă implică și nu prea Un ghim pe nevăzut mi-a stregurat sub haine Nu, nu e necesar să-l numim, desigur Dar spiritul nostru frivol s-a învățat să recunoască în semeni trăsături zugrăvite artistic Și în această privință, domnule Mollier, chiar dumneavoastră ne-ați stârnit din plin Ca aspirații virtuasă, ați spus? Virtuasă? Ce e prea de mirare? discuțiile astea savante și interminabile Iată un temei în plus, îl văd din nou elegant și fin Pe autorul artei poetice în spatele nenduplecatului al ses. așa, spuneți-mi Cum se explică intenția de a-l interpreta pe virtuosul personaj Un comic desăvârșit și recunoscut ca domnul Molier Ce vrei să spun? Dar Molier nu și-a exprimat parcă intenția ba Da, eu am să-l interpretez oh. <laughs> Și ce cu asta? Nu-l văd mai nedreptățit pe Alcest În caracterizarea pe care i-ați făcut-o Mai ridicol, doamnă, mai puțin de Demn de ah. susține virtutea, nu credeți? Nu știu, nu m-am gândit El veți face pe alt mai ridicol, domnule Molier? Mai demn de a desmulge râsul? Dar nu mai citim o dată! Vă oh, plictisez de moarte Nu mai spuneți o vorbă veselă, domnilor marchiți mm, Ce ochi ce mănuș. Nu mai mult decât o merită, doamnă Și decât tânjim cu toții să nu fie dar nu e boală. E, nu e, ce importanță are O sumă de motive, înțeleg Dar ce greu ne va fi să pricepem foarte bine asta După ce ne-ați obișnuit să recunoaștem într-un erou Un caracter anume Da, adevărat și eu îmi dau seama Asta e legea comediei Prevăd că al ses, se va pune mai greu El nu e numai un caractere, mai mult decât atât Ce nici eu n-aș putea spune deocamdată poate că în actele următoare să-l fixez sau nu, dar mă întreb e neapărat necesar din doi, aș putea să fac imaginea unuia singur Dumneata e perucă blondă Dumneata mănecuțe care ți-e foarte, foarte crețit Iată cum se explică talentul bărbatului meu Vede, domnilor, vede Ceea ce alții n-au timp să vadă Și înțelege, domnilor Și... O oh, oh, suferă Poclă, Poclă, continuăm lectura Îndureratei tale capodopere? Continuăm, Armand Nu improvizează, dar scuie de parcă s-ar petrece te aie pe acum? Ceodată, da. gelos pe toată lumea, sunteți cum înțeleg. Pe păi dacă în preajma voastră stă univers întreg. Afirmarea și apoi supraviețuirea în timp și spațiu a unei opere. Permanenta ei actualitate Presupune o filozofie Care fiind a epocii și a nației Unde s-a născut Posedă acele valențe Necesare pentru noi legături Cu spiritualitatea altor perioade istorice Și altor popoare Spiritul critic Al raționalismului clasic Cartezianismul epocii L-au făcut pe Molière Să se îndoiască de adevărul regulilor dogmatic formulate Și deci să cugete Asupra lor Principala regulă, regula regulilor Este aceea de a place Ori, în epocă idealul moral era moderația În numele respectului pentru legea naturii Excesele de orice parte ar fi sunt respinse Teatrul răspunde și el acestor imperative etice Iar comicul sancționează orice abatere De la normal, de la firesc De la regulile bunului gust Ero al cinstei și al virtuții Alcest încalcă măsura și devine astfel comic, dar nu ridicol. Accentele dramatice sunt adesea surprinzătoare prin profunzimea lor și duc la estomparea graniței dintre comic și tragic. Omului cu panglici vers, mizantropului Alcest, Molière îl opune pe filant, personajul echilibrat, onest... Dar căruia bunul simți nu îi îngăduie să-și clameze virtutea și nici să-și insulte interlocutorul de dragul adevărului Sunt două ipostaze ale condiției umane, două atitudini față de viață și de oameni în care găsesc atât binele cât și răul Ar trebui să-ți crape obrazul de rușine și în ce mă privește nu te-aș putea ierta Oricui îi vine greață să zic de dumneata. Îmbrățișez pe cine ție ieese înainte. N-ai de smert, dar destule, destule simțăminte. Îl covârșești, te bucuri, te juri, dar spune drept. ce te silea să-l mângâi, să-l iei, să strângi la piept și să-l sufoci cu graiul atâta de fierbinte? Te întreb cine e Domnul și nici nu-l mai-ți minte. Te-ai despărțit de o clipă de el și ești în stare să-l pomenești în lipsă, rânjind cu nepăsare. Murdară, stârpitură și ticăloasă, cutră. Dă-ți cumocir în suflet și palme peste mutră. Din întâmplare, dacă aș fi făcut ca tine, aș căuta frânghia și în cui să o ține bine În ce mă cam privește, nu cred că mi se pare a fi un caz de moarte și de spânzurătoare Și dacă nu te super, suspendă judecata mă împotrivesc frânghia să-mi curme pe regata. Se potrivește gluma ca nu ca părete. Cu seriozitatea, ce vrei să faci, băiete? Eu vreau sinceritate cinstită și frumoasă Tot ce din gură iese, din inimă să iasă Cui fericit și vesel ți înainte, îi dai aceeași marfă el cumpără ce vinde, răspuns cum poți mai dulce, plăcere la plăcere. Nu ți soferă ceea ce în schimb nu ți se cere. Nu prea mă împac cu felul acesta de metodă al oamenilor voștri ajuns acum la modă. Închinăciuni, smereni, tertipuri și turcoale, țin loc de miez și suflet al vorbei voastre goale, de făcători de greu și pupăcioși mie groază. Ei văd cercând un nifos și învârtind o frază, declamator de mofturi, ori și cum fac și dreg. ei prețuiesc optimea cât preț dau pe întreg. Ce treabă aceea că vin să te sărute, să-ți jure că însoare și vrute și nevrute, să te în slavă și apoi călcând la fel, ză să-și pieze zelul la cel din 1 Michel. Un suflet de o de deosebită n are ce face cu o ștofă de asemenea culoare. Prea mulțumesc, mi-e scârbă de așa cinstire dragă. Eu nu râvnesc ca mestec și cârd cu lumea întreagă. Simțirea risipită e fără de temei Și nu poți la o altă cinstii pe toți câți vrei Te dai și tu cu vremea și în cu ei te lași Noi nu putem alături să facem nici doi pași O dragoste a toate așa pe nealese Nu are pentru mine temeiuri înțelese Eu vreau un loc aparte Și mă știesc să spui că prietenul meu nu e amicul orșicui. și cui Dar dacă facem parte din lumea domnilor se cade observarea obișnuinței lor. Eu pedepsesc năravul minciunilor senine și al dragostei spăite cu fard ca o rușine. Fii om, în fapt, în vorbă, voi să se cunoască adevăratul suflet și chipul fără mască. Se nimerește adesea că e rău să scoți din gușe și caragios, băiete, ce ai și în căpușe. Mm. Și uneori să ierte severa ta făptură, nu-i bine să-ți atârne prea mult limba din gură. La ce folos răspunde să spui ce zici în gând Oricui se ploconește și tuturor pe rând Și când nu poți să-l suferi pe unul într-un fel E vreo nevoie oare să spui ce crezi de el Firește Să-i spui babei de -o seamă cu bunica așa Că prost îți șade făcând pe tinerica Și că de la o poștă se vede sulimanul Desigur, văd numai lingușire împrejur Nerușinare, trădare, lăcomie și lucru de vânzare de neagră de de vreau cum să scap, trebuie să iau cioamagul, să dau cu el la cap. cazul filozofic și duhul mohorât te chinuiesc de-a și mă cam faci să râd. Și după cât îmi pare că mi-amintesc, eu sper că ai semăna cu niște de lui Molier. De seară, băderea astea nepotriviri, mă cruță. Ai vrea să umble drumul cum văd după căruță? Vrei să se schimbe lumea din jur că te încurcă? Dar fiindcă adevărul îți dă atât de furcă, ți-aș spune și eu unul că boala ce te roade face pe toată lumea să râdă cum se cade și că mânia față de timpuri și de lume te face pretutindeni. Eroul unei glume. Prea bine, foarte bine, mai mult nici nu doresc. Semn foarte bun, am dreptul în cai să mă fălesc. Mi-e un dezgust de oameni cât n-ar avea rost în ochii lor să nu trec de caragios și prost. N-ai pentru omenire nici milă, nici iertare. E neclintită ura și mi-e îngrozitoare. Toți moritorii oare până la unul sunt cuprinși, nefericiți în același simțământ. Poate că tot mai scapă din ei. Ia vezi, nu poți? Nu! Ura e generală, eu îi răsc pe toți. Unii sunt buni cu răi, alții sunt răi cu buni, și cinstea urii drepte nu au din ei niciunii. Să nu privim din ceruri prea aspru și încruntat, căci chiar înțelepciunea e lucru cumpătat. Păcatele au și ele, mai mici, mai mari, nevoie de o judecată blândă și un pic de bunăvoie. Virtuțile în viață la oameni, vai de mine, nu știi cât sunt mai bune îndulcite și blajine, o cinste întărătată și o regulă prea dreaptă ne supără, Și timpul de-acum nici nu le așteaptă. Cer de la noi prea multe și mari A pleacă te mai bine decât să te mai miri Și uită nebunia de a te încăpățâna să-ndrepți Ce-i strâmb în lume, tu cu spinarea ta. Și eu văd sume de lucruri zi de zi Ce s-ar putea mai bine în druma și companii. Dar ori și ce părere ai avea în ce privește, mânia mea tăcută ce nu mă stăpânește. Iau oamenii ușure, cum îi cunosc că sunt, obișnuind răbdarea cu drumul tras, rotund. Și cred că și la curte, și în lume, nu se știe. Și felul meu se leagă cu o filozofie. Dar felul dumitare, dacă aș putea să zic, Gândește-te mai bine, nu zguduie nimic. Și dacă se întâmplă că prietenul te fură, vrând pe nesimțite într-o întorsătură, Că te lucrează în taină cu șapta și cu zvonul, Nu ți-i ciuda și să mai dezmierzi coconul? Știu că te fac să suferi adânc Și să murmuri scăderile acestei prea omenești naturi. Nici mie se înțelege prea bine, n-o să-mi pară că nu pot pe un om Mă taie în bucățele, mă vinzi, mă furi, mă minți și eu zărapt! Povața mă scoate chiar din minți! Acum, la mai bine de 300 de ani de la apariția mizantropului, ne punem îndreptățit întrebarea Prin ce miracol a supraviețuit dispariției lumii sale, parcurgând etapele istoriei, cu multele ei schimbări și revoluții Miracolul, dacă se poate vorbi de existența lui, trebuie căutat în geniul poetului, dramaturgului, omului de teatru, Jean-Baptiste Poclain Molière Originalitatea mizantropului în contextul creației lui Molier este de necontestat Începând de la subiect, pentru care cercetătorii opere sale nu au putut dovedi cu argumente serioase vreo sursă Și până la grava abatere de la principiile esteticii clasice, amestecul tragicului cu comicul Eu drumul l-am ales Oricât de dureloasă nedreapta judecată, mă voi feri de a cere să fie răsturnată Că, încălcate dreptul, o poți vedea ușor, Dar las posterității să afle în viitor Această strălucită, faimoasă mărturie De-a nostru nespusă josnicie. Strig, fiile omenească nedreaptă și impură, Și-am să-i port de pururi o nempăcată ură. Critici, urmări, imitații, interpretări, actoricești diferite Atestă existența perenă a mizantropului Epocile următoare au luat din capodopera lui Molière Ceea ce corespundea filosofiei lor Și slujea idealurilor pentru care luptau Secolul al XVIII-lea a făcut din Alcest un personaj de comedie În sensul reproșului pe care Rousseau îl adresa pentru latura ridicolă Romanticii, secolal al XIX-lea Vor considera că nu există nimic comic în personajul Alcest A cărui veselie, tristă și adâncă Stârnește în sufletul spectatorului sentimente generoase În acest moment, omul cu panglici vers Cum îl îmbrăcase Molière la prima reprezentație Devine omul în negru În preajma revoluției de la 1848 Mizantropul devine un republican. Alces este primul și cel mai radical din republicană. Noi recitiți rolul înainte de a mă Vă spun că Alces este la această curte a lui Ludovic al 14 lea tipul revoluționarului și al republicanului. În fața unei asemenea interpretări, ne putem îngădui să-l vedem pe Alcest și ca pe un erou modern chinuit de obsesia adevărului și absolutului. Secolul nostru a restituit personajului raportul real dintre comic și dramatic, încercând să-l înțeleagă prin prisma întregii creații molierești. Mai puțin preocupați decât posteritatea să le înțeleagă, contemporanii mizantropului s-au străduit să descopere în primul rând identitatea reală a personajului. În Marea Salba Minunilor, centrul bunului gust al vorbelor de duh și al curteniei Parisul anilor 1660, literatura prețioasă instaurase prin romanele și portretele ei cu cheie, Obiceiul de a căuta cu obstinație în orice roman Sau piesă de teatru Un model precis Un personaj real Boalot, Marquisul de Motosier Molier însuși Și probabil încă mulți alții Sunt presupuși a fi dat viață Mizantropului al Sest. Totuși niciunul din ei Nu putea fi identificat cu personajul Publicul vremii este în dilemă În saloane și la curte Printre nobili și literați Este mereu căutat Modelul Spiritul ascuțit și necruțător Al lui Boileau, Perucile și însingurarea Marchizului de Montosier Dezamăgirile, marile decepții Suferite de Molière În anii ce au premers Apariției mizantropului Iată tot atâtea fire A căror împlătire putea conduce Către crearea personajului al Sest Și a lumii pe care este silit în frunte Dar să ne întoarcem în epocă și să asistăm alături de marchizul de Montosier la cea de-a doua reprezentație a mizantropului. De ce a doua? Pentru că... Îngăduie domnul marchiz, a la cunoștință o gravă insultă publică din partea comedianului acela... Răsfățat fără motiv de rege care ar putea bine merita suplicii pe care n-are rost să le numesc acum? O insultă? O insultă, domnule, din partea măscăriciului infumorat Molier. la pe molier, eu Știu, l-ați protejat și l-ați încurajat. Și nu v-ați gândit nicio clipă că el în neobrăzarea lui se va servi de trăsăturile dumneavoastră pentru a vă face portretul și a vă supune astfel ridicolul întregului paris. Portretul meu? De ce? Știu de ce, prea bun le domn, nu înțeleg rațiunea, dar insinuarea e prea evidentă și prea directă. Pentru a trece neobservată de marea majoritate a lumii noastre bune Care vă cunoaște și vă respectă povestește -le. Faptul s-a petrecut la premiera de aseară a piesei sale Într-o totul confuze Mizantrop Cine e Mizantrop? Un personaj foarte ciudat Nobil și arțăgos Care se cheamă Alcest Alcest Și al cori sună cam așa Stai, uh, sta sta sta, sta, sta să-mi amintesc uh, Da, ascultați nu știți că domnul acesta Nu știți că domnul acesta se contrazice în toate Și vreți așa deodată ca să ne dea dreptate Să nu vrea să-și arate Oriunde s-ar găsi felul sucit Cu care prea sfântul hărăzi Căci starea lui E veșnic o stare agresivă Oricare ți-ar fi gândul, El va gândi împotrivă hm. Așa putea de sigur să fie Ceva cu mine E mult prea mult, senor. vedeți? O stare agresivă Zice dânsul răstălmăcindu-o atitudine prea fermă și mândră de demnitate. Bine, dar... E sigur portretul dumneavoastră, domnule marchiz. Dovada? Procesul pe care l-ați intentat cămătarului acela necinstit. Aduce-i vorba de proces? Oh, și încă cum. Ce lucru mă ca să-ți suport limbajul? E lucrul care cere să pregătim bagajul. Aha, ca-ți voi sparge capul netotul de ce ești, dacă o mai scază, atâta și nu mă lămurești. Veni un om ca negru la chip și îmbrăcăminte. Intră în bucătărie, ne pusese înainte o hârtie scrisă, dar nu știu cum era, că de-a fost chiar dracu, n-a o descurca. E cu procesul vostru, nu ca pe îndoială. Dar dracul chiar văzând, o n-ar face vreo scofară. Ce legătură are biletul pomenit infame cu plecarea de care mi-ai vorbit? O oră după aceea vreau să vă spun în fine, un om care adesea la noi în casă vine, sosește să vă vadă spunând că e mare zor și în lipsa dumneavoastră îmi zice știind cât de aproape vă sunt de bună seamă, ce să vă spun în dată. E, e asta cum îl cheamă? nu pasă cum îl cheamă, infame. Ce ți-a zis? E un amic de-al vostru, atâta și tu precis. Și insinuează, vedeți, precum că în legătură cu procesul ați folosit mijloace mai puțin onorabile, persuasive. Oh, nu, nu, nu, asta, nu. Asta n-am să permit. Procesul acela a fost o chestiune de probitate și virtute morală mai presus de orice îndoiel. Nu lui. Dacă despre firea mea domnul își permite să vorbească precum un cămătar despre actele mele interzic să se facă haz, și zefle mea uh, Provocați-l duel seniore Cere să se interzică parodia Am să cer, am să intervin Dar mai întâi vreau să văd Când se mai joacă această sfruntată insultă? Mâine Mâine va fi și pentru ultima oară În cazul... Un pachetel cu bomboane, nu? Mulțumesc, galant, ca întotdeauna, domnul Pisolei. Galant și atent. Foarte atent. Uite, chiar acum, din loja de vis, -vis vă salută ceremonios un personaj. Ah, domnul marchiz. Marchiz. De Montozie. Domnișoara, pe care o salutați, acum. Parcă o cunosc, marchese. Da, o cunoști precis, domnule Moalo. Are un salon foarte frecvent. Ah, da. M-au zis că acolo și-a citit Molier primere să reacte din mizantropul. Acolo sau în altă parte să-i trimitem un buchet de flori. Mm -hmm. Ce zici? <laughs> Băiete. Da, Băie Ai văzut pe Eliza cum i-a distrus onetul? Filamenta. Dar când a fost la noi, Molier, de știe toate astea? N-a fost. Cam plicticos. Mai e un act și gata mm, Nu de nimeni, nu cască nimeni Dar ce comedie s-ar zice că e e o cochetă, uite Ah. Am să-l invit într la mine pe marchisul de Montozie Chiar mâine vom discuta despre piesă Dar atunci să-l invit și pe însoțitorul lui Că doar s-a spus că ele e al Cine? Alături, mai în umbră vezi Distinsul mm. și rafinatul monar al spiritului E, văd, dar știi ce? Și marchizul s-ar putea spune că e într-un fel al ses. E, dacă să o spunem într-un fel, atunci eu aș fi... Da? Ce-i De la domnul marchiz. ne oh. a primit. Zâmbește. Se uită încoace și înclină ușor capul. Să-i răspundem, domnule Boalou. Nu ne înclinăm în fiecare zi în fața frumuseții îmbinate cu înțelepciunea Sunteți bine dispus, Marchese Aș zice că din cauza motivelor de vis a -vis, dacă nu v-aș văzut astfel cu un act mai devreme Cocheta din dreapta? Cocheta din stânga, uite acolo ah. în loja cu baldachene da da, da, da, da Și tocmai asta e de mirare, că n-a fost și știe Știe, da, am observat și eu Să fie prea meschine sonetele care se citesc prin saloane? Sau prea talentul lui, de a le reproduce așa? Adevărul e că îmi plac, domnule Boalo, Îmi place. Admir piesa. Nu-ți cunosc încă părerea, dar pot să spun de pe acum că sunt entuziasmat Nu vă spun încă părerea domnule marchiz, dar cunosc încă de pe acum prețul acestei lucrări Dar râde și o cochetă în dreapta, mică și blondă Nu cumva te la parter, la Sărântor Mai înțeleg e să nu-i căută modelele, nu ziceai și dumneata? Aia a fost o aluzie la aceeași părere, scumpa mea Da, cred că la parter Perfect Schimbă soavea ochii de cospălătoreasă, senior de pizza, veche. Oh, oh, oh, oh, oh. De ce preț vorbeai, domnule Bolu Care preț? Sus pe piscul ierarhie, acolo unde arta vibrează în spiritul ei Pur, în plenitudinea ei de eleganță și etern. Începe ultimul act? Nu l-ați văzut cumva pe domnul marchiz? între nobine. Hai, vicura zi, să începem și ultima parte a piesei Publicul e cam nedumerit și tace da? care comediant a jucat în viață mai pentru of, o trei stare de râs? Ciutat, mai e în viață acest îndrăzneț, măscărici? Sunt hotărât E bine, nu o să le fac pe voi Oricare ar fi durerea Nu cred că e nevoie Doamne, bilețelele astea m-au înnebunit, poftim Doamne, iar un doamne, iar Bejar, înbejar Orice ar scrie, nu primesc pe nimeni până la sfârșitul reprezentații de Complimente, desigur, vorbe dulci De se să vedem hmm. Ce ciudat sunteți luându-mi voioșia în nume de rău Și dojenindu-mă că sunt veselă numai în absența voastră ce asta? Biletul pe care l-am trimis eu bărbatului cu palica verde, mi se pare și aici? Iar bărbatul cu panica verde mă amuză prin felul repezit și starea lui ursuză, dar de nenumărate ori îmi apare ca cel mai neplăcut om din lume. Prința asta e scrisoarea adresată în lui. E Doare de ce mi l au trimis înapoi? Da, vreau să uit, o păcatul săvârșit, și voi găsi iertare în sufletul meu robit. Voi spune că devine o lume rătăcită, că din voastră a fost ademenită, dar ajutorul vostru neprețuit, ar fi ca în sfârșit de oameni să pot acum fugi și în pustiul în care trăi voi viața toată să vă decideți, Doamnă, a mă urma de îndată. În felul acesta poate în mintea tuturor să șterge amintirea faimațelor scrisori. Cu tot scandalul iată, voi ști ca și înainte să vă iubesc cu aceeași iubirea mea fierbinte. Să-mi dau eu tinerețea pe o viață fără scop și în pustiul vostru să plec? Să mă îngrop? Da, că dacă, ar doare voastră cu focul meu se îmbină, cum poate această lume aici să vă țină? nu e și dorința voastră să fiți în preajma mea? La anii mei cei tineri, singurătatea e grea. Și eu nu port în suflet acea virtute rară ce-ar cere o hotărâre atât de temerară. Dacă unirea noastră vă poate mulțumi, da, să vă fiu soție... Să zicem că și primi el căsătoria noastră... Nu, asta nu se poate. Refuzul vostru, Doamne, e mai cumplit ca toate. De nu va prins iubirea în dulcea mreaja sa, să fiu cu totul al vostru, să fiți cu totul a mea, renunț. Jignirea asta pe viața mea întreagă, de-a o umilitoare cătușe, mă dezleamă. Eu tot nu princip. Privește din loja lui cu o frunte înălțată Și senină și nici urmă de indignare Nu îi se citește pe chip Să nu fie simțit oare marchizul Sărgețile îndreptate spre el Sau să fie totuși mai presus de toate astea Ai înțeles din Dar el e și totuși o lume E trist acest personaj ridicol O lacrimă e vorba un striget hohotonghețat. Prădării nedreptății le-au îndurat supliciul. Voi părăsi mociri la unde triumfă viciul. Un loc departe în lume sunt sigur voi găsi În care un om de onoare să poată vieții mine. Cine bon, ah, balo. -i la e? Gourier! Ți-l adun că de motosie. Precinde că să-ți spună o vorbă da. care nu sufera mânare. Nu mai mult decât o vorbă. se strâng mâna. se te îmbrățișez. Cineva mi-a șoptit că mi s-a întâmplat ar fi o gravă ofensă la persoana mea, oh. că mi-a aruncat săgeți o trevitoare și mi-a urzit din trăsături binecunoscute un chip vulgar și ridicol. E, hey, cum așa? Da, mi-a dat să înțeleg că ți-ai bătut joc de virtutea mea. Și de singurătatea în care De la o vreme trăiesc de ce nu Sau... mi-ai spus nimic, dragă Marchese Ți-aș fi dovedit că mai degrabă mizantropul Sunt eu Sau, eu. Sau el, vezi <laughs> Și te-aș fi scutit de o amărăciune în plus Mizantropul suntem noi Unii dintre noi Care ducem prin lume o oglindă tristă A idealului cel mai pur Cel mai înalt de a Ființii umane Mizantropul e filozofia E o întrebare o contradicție, dar publicul cacea... fi pentru totdeauna autorul acestui îndurerat filozof mai mult decât al art tartifilor, prețioasilor și scapenilor tăi grosolani. Felicitări, felicitări, domnule Nu <coughs> Numai că ceea ce am văzut mi-a răsturnat așteptările, dar mi le-a și în trecut pe cele care se cuveneau. Asta am ținut să-ți spun. Dar publicul e nedumerit și rece, aplaudă din vârful degetelor. Să fie oglinda prea tristă pentru el sau prea însingurat idealul? Pentru cine? Pentru ce? Trădării nedreptății le-am îndurat supliciul. Voi părăsi mocii la unde triumfă viciul. Un loc departe în lume sunt sigur voi găsi în care un om de onoare să poată viețui. E rolul nostru Doamnă să căutăm o cale, face să se abată din gândurile sale. Dal face să se abată din gândurile sale. Dal face să se Ați ascultat biografia unei capodopere, Mizantropul, scenariu de Ioana Prodan și Constantin Paraschivescu. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Mircea Șeptilici, Constantin Codrescu, Sanda Toma, Valeria Gajalov, Camelia Zorlescu, Dinu Ianculescu, Constantin Brezianu, Matei Gheorghiu, Valentin Plătăreanu, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Cornel Lefterescu, Mircea Ipate Mareș, Minel Kleper, Ion Pascu, Laurențiu Toma, Gheorghe Pufulete, Victor Marinescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Dan Puican.